Julie, máme chrliče na střeše, jsou nejmín dva. Řval jsem do mobilu a běžel kolem domu do dodávky pro zbraně. Doktor Nelson utíkal spustit poplach a celé zařízení tak uzavřít. Jak jsou velcí, zeptala se. O kurva velcí, budou mít skoro čtyři metry. Myslím, že to jsou ty velký stvůry z mýho snu. Přeskočil jsem lavičku a překvapil pacienta, který na ní dřímal. Dovnitř běžte, křičel jsem cestou na pacienty. Jen co jsem to dořekl, rozezvučela se sirena. Poplach. Co budem dělat? O chrličích nic nevím. Vezmi velký kvéry, výbušniny. Chrliče jsou kamenný golemové, konstrukti. Pokud budeš mít jenom malý zbraně, myř spoje, ty jsou tekutý. Díky nim se pohybujou. Zavolám Erlovi. Zavěsila. V sprintu jsem se dostal na parkoviště a zašmátral do kapsy po klíčích. Pohlédl jsem nahoru a všiml si třetího chrliče, který přistál na přední střeše Epletonského ústavu. Střecha pod váhou stvůry praskla. Chrlič svými asi dvanáctimetrovými křídly téměř zastínil slunce. Když je elegantně skládal, jen to zasvištělo. Drápy spodních končetin se zabořil do střešních tašek. Chrlič měl ale také ruce zakončené ostrými bodáky, které mu vysely podél těla. Z hlavy mu čněly dlouhé rohy, které vyrůstaly i ze zad a končily až na masivním ocase. Bestie měla šedou barvu a její povrch vypadal jako ulitý z betonu. Chrlič natočil hlavu a pozoroval mě prázdnýma kamennýma očima. Vrazil jsem do dodávky skličky v ruce. Než jsem stačil odemknout, chrlič roztáhl křídla a během okamžiku překonal čtyři patra, která nás dělila. Netušil jsem, jak může tak velká věc plachtit. Chrlič přistál na střeše dodávky, prorazil ji, roztříštil všechna okénka a stlačil tlumiče na doraz. Dodávka se divoce rozkymácela, stačil jsem však uskočit stranou. Chrlič po mně máchnul neuvěřitelně dlouhou paží. Dal jsem se na útěk a ovlas unikl pařátu, který vedl do asfaltu hlubokou brázdu. Pacienti křičeli, padali na zem, kryli si hlavy, utíkali nebo se skrývali. Několik jedinců jen tak stálo a co si mumlalo. Rozběhl jsem se ke vchodu a slyšel, jak se pod náporem stvůry kamenné schodiště rozpadá. Neohlížel jsem se, rozrazil dvojité dveře a vpadnul do ústavu. Dveře se za mnou automaticky zavřely. Uviděl jsem doktora Lucie, jak si proráží cestu panikařícím davem. Těžce odechoval a byl pobledlý. Lovec ve výslužbě ale někde dokázal se hnat zbraně. Vrazil mi pušku a sám třesoucí se rukou držel další. Byly to staré M1 Garant z druhé světové dal mi ještě pár zásobníkových pásků s osmi ranami, které jsem si hodil do kapsy u kalhot. Průrazný náboj je ráže 30.06. To by mělo upoutat jeho pozornost. Máš nabito. Zasýpal a pak dodal. Na tohle jsem už vážně moc starý. Pacienti a personál zmateně pobíhali kolem. Zmyste schodeb. Schovejte se do pokoju nebo se dostaňte do sklepa, rozkázal. Prstem jsem vyřadil pojistku. Namířil jsem na dveře a čekal. Nic se nedělo. Doktor se snažil pokyny překřičet ječící a hysterické lidi. Využil jsem chvilky a vytáhnul z kapsy košile špunty do uší. Věděl jsem, že když se mi náhodou podaří přežít, nechci zůstat hluchý. Rychle jsem prohlédl okolí. Společenská místnost byla tvořena velkým otevřeným prostorem s několika gauči a pingpongovými stoly, takže nic, čemu by se chrlič bez povšimnutí vyhnul. Přerušil jsem doktorovi rozkazy. Měl byste o tud vypadnout. Vezměte své lidi a běžte. Zdržím ho, jak dlouho to půjde. Starou puškou jsem stále mířil na dveře. Nevěděl jsem, na co stvůra čeká. Honě náhodou, tohle je můj domov. Žádná bestie mě z něho vyhazovat nebude. No tak se držte blízko mě ať řeknu, stáhněte se. Vrátila se stůra na oblohu. Mohu riskovat cestu k dodávce pro větší zbraně. Koutkem oka jsem zahlédl, jak doktor přikivuje. To bylo dobře, nechtěl jsem, aby tady zůstal a nechal ze sebe udělat mastný flek. Pak jsem slyšel, jak na vchod buší kamenné pařáty. Chrlič se s ohromným zaduněním pokusil vyrazit dveře. Silou nározu odpadla omítka kolem zárubní a dvojité dveře se rozletěly do kořán. Těžké dřevo se rozprsklo na třísky. V oblaku dýmu se objevila rohatá hlava. Stvůra se pokusila vplížit dovnitř, ale šíře ramení to nedovolila. S doktorem jsme zahájili palbu. Během několika vteřin jsem vypálil svých osm nábojů a prázdný zásobník se vymrštil s kovovým cinknutím do výše. Z míst, kde jsem chrlič zasáhl, vystřelil prach. Projektily vysekly do kamene několik důlků, ale monstrum toho nijak nedbalo. Chrlič trochu couvnul a znovu se opřel do zárubně. Několik těžkých kamenů vyletělo ze svých míst a spadlo na zem. – Stáhněte se, doktore! – Zakřičel jsem a sáhnul do kapsy po dalším zásobníku. Zatlačil jsem ho do otevřeného závěru, který se hned na to automaticky uzavřel a skoro mi přiskřípnul palec. Doktor poslechl a odcouval někam do postraní chodby, čímž se mi ztratil z dohledu. Začal jsem mířit pořádně a hledat spoj, o kterém mluvila Julie. Stvůra na mě otevřela svůj obří chřtán bez hrdla a zařvala. Alespoň se zdálo, že se o to snaží, žádný zvuk jinak nevyšel. Chrlič ještě dvakrát couvnul a opřel se do zárubní. Věděl jsem, že bude stačit pár dalších pokusů a dostane se dovnitř. Pečlivě jsem srovnal mířidla na jeho obří krk a stisknul spoušť. Kulka dopadla moc vysoko a neškodně se odrazila. Další ranou jsem již nechybil. Po zásahu projektilu vystříkla z nestvůry sprška rozstavené tekutiny. Nepřítel zavrávoral, tohle musel cítit. Když jsem viděl, jak se snaží paží zakrýt díru v krku, vystřelil jsem chrliči do podpaží, za což mi byla odměnou další sprška tekutiny. Zdálo se, že to monstrum bolí, protože udělalo další krok zpátky, odrazilo se a zmizelo mi z dohledu. Slyšel jsem, jak mává mocnými křídly, a nabírá výšku. Doktore nelze. jste v pořádku? Nikdo neodpověděl. Slyšel jsem pomatané mumlání pacientů, kteří byli příliš zmatení nebo ochromení strachy, než aby dokázali utíkat. A neviděl někdo doktora? zakřičel jsem znovu. Je tady, myslím, že je zraněný, zavolal kdo si. Doktor Lucius udělal několik kroků směrem ke mně a pak upadl. Držel se za hruď. tvář měl skřivenou bolestí. Nějaká pacientka ho hladila po hlavě a zřízenec se mu snažil pomoct. Srdce, srdce, řekl doktor, po čele mu stékal pot. brýle kde si ztratil. Doprdele bylo mi jasné, že se chrlič může každou chvíli vrátit. Dostaňte ho odtud, když to bude nutný, klidně ho otáhněte. Najděte doktora nebo sestru, nebo něco dělejte. Zřízenec pacientkou poslechli. Z hora se ozval hlasitý náraz a ze stropu odpadl kus omítky. Julie! Vyběhl jsem zpět do společenské místnosti a pak nahoru po schodech. Byl jsem sotva ve druhém patře, když vchod vybuchl v oblak kamení, dřeva a suti. Části nábytku odlétly až na balkón ke mně. Chrlič se rozhodně nedal na útěk. Namísto toho vystoupal do výšky, aby získal potřebnou hybnost. Stvůra dělala šílené kotrmelce ve foajé a proměňovala nábytek v třísky. Neměl jsem ponětí, jestli všichni pacienti stačili utéct, ale pochyboval jsem o tom. Nebyl čas se tím zabývat. Nadpřirozená bytost stála na zadních nohou. Vnitřně jsem cítil, že mě hledá. Chrlič roztáhl křídla, kterými zaplnil celou místnost a vyrazil několik zamřížovaných oken. Garant vyštěkl to, když jsem vystřelil další ráno. Chrlič si zakryl obrovským křídlem tělo a tak se kulka jen neškodně roztříštila. Vypotřebovaný zásobník vyskočil automaticky. V zaběhu jsem vložil další. Střed Epletonského ústavu tvořila jediná velká místnost se schodištěm, které se točilo až nahoru. Z rozhovoru s doktorem Luciem jsem věděl, že je oddělení s nejvyšší ostrahou úplně nahoře. Vydával jsem se ze všech sil a nadával si, že jsem odbýval cvičení na stepru. Chlič v uzavřené místnosti nemohl roztáhnout křídla a tak mě po schodech pronásledoval po svých. Musel se po nich plížit a natahovat ruce. Schody pod náporem masivních kamenných pařátů při každém dalším kroku praskaly. Prozatím se zdálo, že stvůra pacienty ignoruje a soustředí se jen na mě. Nevěděl jsem, jestli je to tím, že cítí mou příslušnost k lovcům nebo jí má střelba, či mě snad viděla ve snu. Chrlič dostala ránu do a zastavil se. Otočil se k patě schodiště. U ní stál hrdě pacient s puškou doktora Nelzna v ruce. Střílel od pasu. Když jste mi sežrali, děcka, schovával jsem se. Tentokrát to ale bude jiný. Chci pně ty hajzle! Prásk začal rychle mačkat z poušť. První rána se odrazila od chrličovi silné hrudi. Další skončila ve zdi asi decimetr od mé hlavy. Pacient se radostně smál. Hahaha, jsem volný. Konečně jsem volný. Střelil stvůru do nohy. Bárny, uteč, vypadni ho tamtud. Vystřelil jsem chrliči dozad, ale obrněná křídla chránila všechny zranitelné spoje. Stvůra leda ledabele máchla jednou paží s roztaženými pařáty. Bárny se rozprskl v červenou mlhu. Jeho mrtvé torzo se odrazilo od stěny a potřísnilo čerstvě vymalovanou zeď krví a vnitřnostmi. Bárny sklouzl na zem přeťatý vedví. Když se Monstrum vypořádalo s otravným pacientem, otočilo se a pohlédlo neživýma očima na mě. Dal jsem se na útěk. Třetí patro. Chrlič byl přímo pode mnou a rychle mě doháněl. Pohyboval se nemotorně, ale díky velikosti každým krokem překonal obrovskou vzdálenost. Nebezpečně jsem se nahnul přes zábradlí a vystřelil. Stvůra snad ani nespomalila, protože se většina kulek od jejího kamenného těla pouze neškodně odrazila. Aby chrlič jen nenasíral a skutečně mu ublížil, potřeboval jsem něco většího. – Ouvené, tady nahoru, rychle! Zakřičela Julie z balkónu ve čtvrtém patře. V jedné ruce držela pistoli a druhou vedla muže ve svěrací kazajce. Za nimi stála Joán naprosto zděšená spouští ve vlastním domě. Šplhal jsem po schodech za nimi. Slyšel jsem, jak Julie říká doktorce, ať převezme jejího otce. Pak se palbou snažila zpomalit chrličovo šplhání. Touhle chodbou. Okinula Julie, když jsem se k ní konečně dostal. Do svého koltu 1911 už strkala nový zásobník. Závěr zapadl. Vítah! Rychle! Můj pronásledovatel už byl skoro ve čtvrtém patře. Z protější chodby se ozýval hluk to, jak se další chrlič snažil rozebrat zeď budovy. Uběhl jsem pár metrů a za sebou slyšel, jak se Julie marně snaží monstrum zpomalit. Zaujal jsem pozici a počkal, než kolem mě Julie proskočí. Vystřílela zásobník, otočila se a proběhla kolem mě. Běželo proti mě přinejmenším 1500 kilogramů rozpohybované kamenné masy z čirého zla s doširoka otevřenou tlamou a prázdnýma očima. Spomalil jsem ji dobře mířenými ranami do kolen a loktů, z Zniž okamžitě vytryskla žhavá životodárná tekutina a ožehla blízkou stěnu. Stvůra zakopla a zabořila se obličejem do podlahy balkónu. Náhlý náraz celou terasou hrozivě otřásl. Staré dřevěné vzpěry to nevydržely a balkon se za skřípění ohýbaného železa povážlivě naklonil. Chrlič přepadl přes okraj. Ještě se pokusil zachytit římsi, kterou však svou vahou strhl. Kvůli nedostatku místa nemohlo monstrum roztáhnout křídla a tak tiše padalo. Chrlič byl dole o později a za ohlušujícího randálu se propadl až do sklepení. Zbohem, sráči! Zakřičel jsem zaběhu k výtahu. Na podlaží však byl ještě další Chrlič. Slyšel jsem, jak si proráží cestu úzkými chodbami k nám. Věděl jsem o třetí stvůře na střeše, která mohla být touhle dobou kdekoliv. Najednou se zřítil strop a kamenný pařát mi sekl po hlavě. Stačil jsem se sehnout a skočit do čekajícího výtahu. Doktorka Joan o mačkala tlačítka a Julie pálila po nestvůrné paži. Našli jsme třetí chrlič. Jedeme dolů. Zeptal jsem se, když jsem se zvedl na nohy a hledal v kapse další zásobník. Žádný jsem neměl. Máš lepší nápad, zeptala se Julie. Trvalo věčnost, než se dveře zavřely. Nejbližší chrlič se snažil dostat k nám skrze střechu. Pod náporem váhy a zuřivých úderů se střešní tašky a dřevěné trámy rychle měnily v prach. Zbývalo nám pár vteřin. Dveře se postupně zavřely. V klatkách to zaskřípalo a výtak začal klesat. Co se stane, když nás nenástej zaútočí? Zeptal jsem se klidně za tím, co jsem tasil pistoli z na opasku. Šlápnul jsi někdy na sáček s kečupem? Zeptala se řečnický Julie. Takhle nějak to bude vypadat, jen to bude hnusnější. Pistolí mířila na střechu kabiny. Kdyby se ale chrlič dostal do výtahové šachty, bylo by nám to platné jako mrtvému zimník. Dopad několika tun pohybujícího se kamení na kabinu výtahu by nás stejně zabil téměř okamžitě. Byla to napjatá chvíle. Přemýšlel jsem, že řeknu doktorce o infarktu jejího muže, ale nakonec jsem to neudělal. Už tak měla v tu chvíli starosti až nad hlavu. Ve výtahu hrála uklidňující podkresová hudba. Kennedy? G., zeptal jsem se, a rovněž se mířil zoufale čezetou na strop. John, také, odpověděla doktorka Joan. Paráda! Takovou hudbu jsem ve chvíli smrti poslouchat nechtěl. Představoval jsem si něco dramatičtějšího, aby v tom hráli bicí. Pořádný metal. Výtah klesal stále níže. Všechti se ozývaly nárazy. Pomalu jsme minuli třetí patro. Proč nezastavujeme? Dveře na tom patře se nedají otevřít. Chtěli jsme to nechat opravit, vysvětlovala trpělivě doktorka. Fakt jsme se na to už chtěli podívat. On paráda. Snažili jsme se utíkat v nejpomalejším výtahu na světě. Když na kovovou kabinu dopadly kusy sutin, otřásli jsme se. Myslel jsem, že je po nás. Ray Shackleford seděl na podlaze a tupě zíral do prázdna. Byl překvapivě velký. Za mladá byl určitě skoro stejně Svalnatý jako já. Nos měl pokřivený, zjevně mu ho někdo mnohokrát přerazil. Vlastně měl předčasně šedivé, dlouhé a neudržované. V obličeji měl rysy podobné na starého šeklforda a vzdáleně připomínal i Erla Herbingera. Julie asi byla více pomatce. Díky bohu a když už tady spolu máme zdechnout, jmenuju se Oven. Rád tě poznávám, řekl se mu. Mrzutě se na mě chvíli díval a pak odpověděl. Já jsem Napoleon Bonaparte. Těší mě. Klid, chlapče, dělám si prdel, zase tak vyšinutý nejsem. Julie, hlavně mi neříkej, že ten opičák patří k tobě. Julie nespouštěla oči ze stropu. Ne, tati. Dobře. A kurva, ten je hnusný. Sundáme někdo svěrací kazajku, mohl bych být nápomocnej. To není dobrý nápad, konstatovala doktorka Joan. Joan, bábo jedna stará, přece ví, že ti nezakroutím krkem. S Luciem jste na mě byli hodný, ale mohl bych vám teď pomoct, sakra. Od stropu kabiny se odrazilo něco těžkého, co námi otřáslo. Světla zablikala a konejšivá hudba utichla. Konečně! Vystřelil jsem dvě rány směrem vzhůru. Hluk ze stříbrných nábojů ráže 45 v uzavřeném prostoru je vážně brutální. Byl jsem rád, že jsem si nasadil špunty. Nestřílej! To na nás jenom spadly dveře. Rozvažte ho, doktorko. Připravte se vypadnout, rozkázala Julie. Doktorka uvolnila rejova pouta. Digitální displej se zastavil na čísle dvě. Cinknul zvonek. Věděl jsem, že na nás každou chvíli dopadnou chrličovi dvě tuny. Dveře se začaly pomalu otevírat. Na můj vkus jim to trvalo a tak jsem jim tělem trochu pomohl. Vpřed! Vyběhli jsme na chodbu. Z šachty se ozval děsivý zvuk kamení dopadajícího na kov. Chrlič se podle všeho nakonec dveřmi protáhlo. protáhl. Kabina výtahu zmizela spolu s monstrem ve výtahové šachtě a skončila napadrť až v sklepení ústavu. Po nárazu na betonovou podlahu se zvedl oblak prachu. Kde po tátovi, řekla Julie a podívala se do otevřené šachty. Nosné kabely sebou divace házely. Kurva, chrlič už začíná lézt nahoru, hodila by se nálož. A myslím, že jeden z nich jde po mně. Vypadá to, že ignorujou všechny, co po nich nestřílí. Když se odsud dostanem, půjdou nejspíš po nás. Dodávka je trochu zrichtovaná, ale pojede. Děme. Julie nás rychle dovedla na hlavní balkón. Schody se točily dolů do společenské místnosti a tvořily naši únikovou cestu. V podlaze byla obrovská díra způsobená pádem prvního chrliče z horního balkónu. Čistý vzduch řekla, když rychlé přehlédnutí okolí neodhalilo žádná obří monstra. Soudědle zvuků, co se nám ozývaly za zády, byl chrlič z výtahové šachty už skoro venku. Seběhli jsme po schodech dolů a bezhlavě přeskakovali suť. Doktorka Joan zalapala podechu, když uviděla dvě poloviny pacienta Barneyho. Jako bývalá lovkyně monster se ale nenechala vyvést konceptu. Zastavil jsem ji rázným uchopením za rameno. Musíte se postarat o mančela, je na konci támhletý chodby. Co to znamená? Vytřeštěla oči a naprázdno polkla. Co se stalo s Luciem? Myslím, že je to srdce. Ale, ale, mumlala, zmateně zamrkala. Její oční stíny měly světle modrou barvu. Lucius, ne, měla byste jít, Přikývla a odběhla směrem, který jsem jí ukázal. Na starou paní byla docela rychlá. Upřímně jsem doufal, že její manžel přežije a také jsem doufal, že nás ty zatracené stvůry budou pronásledovat a nezačnou masakrovat bezbrané pacienty. Obíhal jsem obrovskou díru v podlaze. Z roztržených elektrických kabelů odletovaly jiskry a z trubek stříkala voda. Všiml jsem si, že je v hromadě sutin zaklíněná čísi noha v pantofli. Bylo mi tedy jasné, že všichni pacienti přece jen neutekli. Zatraceně. Julie stála v rozbitých vchodových dveřích, její otec byl hned za ní. Těžce odechoval, dávno odvykl fyzické námaze. Nikoho nevidím, poběžíme k dodávce. Bude řídit, navrhl Ray. Ani náhodou, odpověděla. Bylo mi jasné, co se děje, ještě než jsem to uslyšel. Na okraj díry se sápal pařád velký jako celý můj trup. Stvůra se snažila vytáhnout ven a vrhnout se po nás. Další chrlič se objevil nad námi na roztřepaném okraji zničeného balkónu. Ten ve výtahové šachtě prorazil rohatou hlavou stěnu ve druhém patře. Zírali na nás tři páry prázdných očí. Máme společnost řekl jsem. Všechny tři stvůry vyrazily zároveň vpřed. K dodávce jsme doběhli v rekordním čase. Rey zakopnul na rozbitých schodech a skoro upadl. Chytil jsem ho za paži a táhl za sebou. Julie zamířila rovnou na sedadlo řidiče. Klíčky jsem někde ztratil, takže jsem otevřel druhé dveře přes rozbité okénko. Hodil jsem reje dovnitř hlavou napřed a vměstnal se vedle něj. Dveře už přes naše mohutné postavy zavřít nešly. Julie nastartovala. Výkonný osmiválec naskočil ihned. Vrazila tam zpátečku a přimáčkla plynový pedál k podlaze. Nejbližší chrlic se odrazil ze schodu a zasáhl nás nohama. Odcnul jsem reje stranou a začal střílet pistolí skrz čelní sklo. Dodávka šla zakvílení pneumatek do smyku. Bolestivě mi křuplo za krkem, když jsme to napálili do zaparkovaného Lexus s nálepkou LM na nárazníku. Julie nastavila automatickou převodovku pro jízdu vpřed a šlápla na to. Zaborácení motoru jsme projeli kolem nejbližšího chrliče. Ten po nás ještě stačil máchnout pařátem a zcela odtrhnout posuvné dveře nákladového prostoru. Julie pak objela další monstrum, které za příšerného kvílení utrhlo plech na straně řidiče. Ujížděli jsme, až nám od pneumatik odlétával štěrek. Rej se převalil na zadní sedadlo. Zavřel jsem dveře. Ve zpětném zrcátku jsme viděli, jak krliče roztahují obrovská křídla a vznášejí se k nebi. Jsou ve vzduchu, varoval jsem. Vsadím se, že víc než stovku ze sebe nevymáčknou odpověděla Julie. Dodávka se valila po příjezdové cestě ke ústavu bezohlednou a nebezpečnou rychlostí. Přibližovali jsme se k bráně, ale nepřestávali jsme zrychlovat. Brána vypadala opravdu bytelně. Julie, brána, brána, ukázal jsem. Přes rozbité čelní sklo na nás fičel vítr. Já vím, připoutejte se, bude to bolet. Zlato, nemyslím, že je to dobrý nápad. Sklapni táto. Rychle jsem nahmatal bezpečnostní pás. V panice se mi zasekl o pouzdro, ale nakonec se mi jej podařilo dostat na místo. Brána se blížila příliš rychle. Zavřel jsem oči a spevnil se. Prásk! Kapota se zmačkala, ale díky velké hybnosti jsme dokázali vyrvat těžkou bránu ze zrezavělých pantů. Julie zatočila ostře do strany. Věli jsme s Mikem na otevřenou silnici. To bylo úžasný, řekl jsem, protože mě nic lepšího nenapadlo. Jo, byla to hustý, řekla Julie, sebrala brýle z klína a nasadila si je zpátky na nos. Nevidím je, sledujou, sakra! Měla co dělat, aby udržela řízení, protože nám do střechy narazilo cosi obrovského. Otočil jsem se právě včas, abych viděl, jak kamenný dráb párá plechy v zadní části dodávky. Objevily se další pařáty, to když se stvůra snažila otevřít náš vůz jako konzervu. Zkusil jsem stát, ale došlo mi, že jsem pořád připoutaný. Stiskl jsem tlačítko a odepnul se. Skočil jsem na zadní sedadlo vedle reje a začal šmátrat do veden na zemi. Dodávka sebou divoce se házela, jak chrlič měnil těžiště. Našel jsem bednu, kterou jsem hledal a otevřel ji. Zvednul jsem těžkou zbraň, vložil do ní jeden z obrovských zásobníků a natáhl závěr. Puška byla tak velká, že bylo složité ji v malém prostoru zvednout do svislé polohy. Zacpěte si uši, křikl jsem. Rey poslechl. Julie řídila a jen jsem doufal, že má v uších špunty. Jinak by rána od ústěvé brzdy o velikosti plachovky odkoly na konci od střelovací pušky ráže 50 BMG nejspíš rozervala bubinky. Ultramak 50 byl vybavený optickým zaměřovačem s desetinásobným zvětšením určeným k vedení přesné palby na velké vzdálenosti. Zbraně rozhodně nebyla určena k použití v uzavřeném prostoru pohybujícího se vozidla. Zapřel jsem si pažbu o rameno a namířil na chrlič. Hlaveň dosahovala v podstatě do poloviny zamýšlené celkové dráhy letu kulky. Prásk! Kdyby nebylo sklo v okénkách tak jako tak vyražené, postarala by se o to akustická vlna od výstřelu velkorážního náboje. Obří projektil zasáhl monstrum trojnásobnou rychlostí vzduchu. Úlomky kamení se zabodly do sedadel a vnitřek dodávky pokropila horká tekutina. Syknul jsem bolestí, když několik kapek potřísnilo mou nechráněnou paži. Zadní sedadla začala hořet. Chrliť sebou trhl, jak mu z paže vyletěl kus kamení, ale nepustil se. Vypadni z mý dodávky! Měl jsem v zásobníku ještě čtyři rány. Natáhl jsem těžký závěr, vyhodil kouřící nábojnici a vsunul do komory další obrovský průrazný náboj. Namířil jsem tentokrát trochu výše a znovu vystřelil. Chrlič odpadl. Druhá rána mu rozsekala obličej. Při pádu ale vyrval zadní dveře ze závěsů. Stůra se spolu s plechem válela v kotrmelcích posilnici. Zrychlovali jsme. Do prdele, to bylo hlasitý, vykřikl Ray. Julie, jsi v pohodě, zařval jsem. V pohodě, drž se. Dupla na brzdu a zázračně dokázala udržet dodávku na silnici při průjezdu ostrou zatáčkou. Naše únikové vozidlo nebyl žádný sporták, ale držel se silnice jako přibitý. Za vrcholem zatáčky začala zrychlovat. Kdybych to mohla napálit, ujeli bychom, ale silnice se hrozně klikatí. Pokud to vyhratím, skončíme ve stromech. A není tady někde rovinka? Sinku, seš na alabamském venkově. Nakolik rovných cest myslí, že můžeme nerezit? Zeptal se rej řečnicky. Zaklal jsem, přelezl prostřední sedadlo a uvelebil se v nákladovém prostoru. Díky chrličům jsme vlastně jeli v kabrioletu a tak jsem si mohl pohodlně prohlížet nebe nad námi. A nevidím je. Snažil jsem se překřičet burácení větru. Držel jsem se, protože Julie řezala další zatáčku. Reji, podej mi tu zelenou krabici. Tu krátkou, přikázal jsem. Když jsme jim nemohli ujet, museli jsme je porazit. Všiml jsem si, jak se k nám z čistého nebe blíží velká černá skvrna. Muselo existovat vysvětlení, jak chrliče dokážou létat takhle rychle. Byli to obrovští parchanti a navíc těžcí, přesto létali ladně jako ptáci. Chrlič složil křídla a vrhl se k zemi jako střemhlavý bombardér štuka. Varoval jsem ostatní a zapřel pušku do ramene. Vážila dobrých 15 kilogramů, přičemž většinu hmotnosti tvořila hlaveň. Puška byla určena ke střelbě v leže a za použití dvounožky. Já se z ní chystal střílet v kleče z divoce se pohybujícího auta. Moc velkou šanci na úspěch jsem neměl. Julie něco zakřičela. Pak to se mnou hodilo o stěnu. Ztratil jsem rovnováhu a skoro jsem z dodávky vypadl. Asi 30 centimetrů od mého obličeje rychle ubíhal asfalt a míhající se čáry dopravního značení. Všiml jsem si, že nám z rozbitého chladiče uniká voda, která za naším autem zanechávala stopu. Snažil jsem se něčeho chytit. Jeli jsme vedle kamionu naloženého kládami. Klikatá lesní cesta není zrovna dobré místo na předjíždění. Kdyby proti nám ze zatáčky vyjel další kamion, zbyl by z nás jen mastný flek. Zvedl jsem velkorážní pušku a hledal střemhlavě hlavě se řítící chrlič. Všiml jsem si ho, jak je přímo nad námi a rychle se blíží k zemi. Přiložil jsem pušku k rameni a snažil se dostat z do úzkého zrného pole zaměřovače. Jedna z nejsilnějších odstřelovacích pušek všech dob rozhodně nebyla navržená ke střelbě na holuby. Vypálil jsem. Vedle. Natáhl jsem závěr, vystřelil a minul. Zpětný ráz mi pokaždé dal slušnou ránu, ale neměl jsem často vnímat. Poslední náboj. Stvůra teď byla už obrovská. Blížila se k nákladáku s kládami a šla po nás. Chrlič roztáhl křídla, aby kontroloval pád. Dostal jsem ho do optického zaměřovače, trochu nadsadil a nechal hlaveň vlastní vahou klesnout. Vystřelil jsem. Náboj Ráže 50 BMG nadělal na Chrličově křídle pořádnou paseku. V kamenné membráně se objevila díra, vytryskl prout tekutiny a stvůra se zřítila na klády. Masivní řetězy udrželi náklad na místě. Chrlič se oháněl pařáty, které se zabodávaly do dřeva a zajistily jej tak proti pádu. Prázdné oči se zaměřily na naši dodávku. Chrlič se začal okamžitě posouvat k nám. Odhodil jsem vystřílenou pušku na podlahu a natáhl se pro zelené pouzdro krajovi. Ten byl již okrok přede mnou. Anihilátor už měl vytažený a podával mi jej. Chrlič byl v pohybu a chystal se skočit na naši dodávku. Julie se pokoušela vzdálit, ale nějak začal panikařit. Byli jsme chrliči na dosah. Sáhnul jsem dopředu a nahmátl spoušť 40 mm granátometu. Moc jsem se netrefil, ale stačilo to. Granát dopadl kousek od chrliče a s tlumeným zaduněním explodoval mezi kládami, které roztříštil a vyrval z bezpečnostních řetězů. Chrlič upadl a držel se zbytku nákladu jediným pařátem. Řidič začal troubit, byl zmatený naší střelbou a podivnou věcí, co mu pobíhala po nákladu. Julie ho nemohla na úzké klikaté cestě předjet. Kamionák si musel myslet, že na něj útočíme my, protože nám začal najíždět do cesty. Z júlie by byla skvělá závodnice v sérii NASCAR, protože přibrzdila, vyhnula se nákladňáku a jízdou potrávy a nás zachránila před tunami řítící se ocely a dřeva. Do cesty se nám postavil nešťastný pásovec, který se tím dostal přímou cestou do nervány pásovců. Bohužel jsme se kvůli ztrátě rychlosti ocitli hned vedle chrliče vysícího na kamionu. Stvůra se vymrštila a dopadla na naši dodávku vahou autovraku. Ztratil jsem rovnováhu a začal se válet v nákladovém prostoru. Jak se chrlic snažil udržet, prorazil pařáty pozůstatky plechové stěny. Křikl jsem si o další granát a rej se začal hrabat v krabici. Když našel žlutě pomalovaný náboj, podal mi jej. Na takovouto vzdálenost se granát použít nedal, ale brokové náboje by mi nebyly téměř k ničemu. Dodávka se s námahou dostala zakymácející se kamion. Julie se podívala do zpětného zrcátka, všimla si, jak nabíjím granát a něco křikla. Cože? Granát zapadl na místo. Pole a les kolem nás ubíhali velmi rychle. Jeden kamenný pařád nás začal hledat a trhal plech, jako by to byl obyčejný alobal. Zasáhl stále doutnající prostřední sedadlo, ze kterého vyletěli kusy molitanu. Rej se co nejvíce vyklonil z prázdného prostoru, kde předtím byly posuvné dveře. Držte se! Julie šlápla na plyn. Byli jsme těsně za zrychlujícím kamionem. Načasovala to dokonale. Počkala, až se nám vyhne rozpohybovaný zadek kamionu a přidala ještě více. Klády s červeným výstražným hadrem byly jen pár decimetrů od vyraženého čelního okna. Dodávka se zařadila za zadek tahače a začala se o něj otírat. Julie měla v úmyslu chrlič strhnout. Přitiskl jsem se k druhé stěně, abych byl od pátrajícího pařátu co nejdále. Ten byl celý od krve. Takže mi bylo jasné, že soupeříme se stvůrou, která dostala chudáka pomateného Bárnyho. Dodávka sebou při nárazech o 18-kolový kamion Škubala. Rej se na mě podíval divokýma očima. To já jsem ji učil řídit, řekl pišně. Julie se opřela do volantu a dostala tak chrlič mezi zadní kola přívěsu. Dodávka zaskřípala na protest. Z pneumatik kamionu se stal pohybující se oblak dýmu a gumy. Obrovské pařáty se mi vzdalovaly od obličeje, jak chrlič začal kamion mlít. Konečně jsme se odpoutali ke krajnici, ale hned zase vrazili do kamionu, když nám vybuchly levé pneumatiky a učinili dodávku neovladatelnou. Chrlič se stále dokázal nějakým způsobem držet. Zajišťovací řetězy povolili, a klády se rozkutálely po úzké silnici. Na okamžik se zdálo, že se zastavil čas. Naklonili jsme se, vystřelili vpřed a překlopili se na stranu za úžasného jiskření plechů. Spadl jsem, protože dole teď bylo vlastně vlevo. Bojoval jsem o život a zázračně se dokázal udržet opěradla. Viděl jsem, jak pode mnou zeje díra a v ní ubíhá tvrdý asfalt. Naštěstí jsme se otočili jen na bok a ne na střechu. Dodávka pomalu ztrácela rychlost kvůli tření o povrch vozovky. se sedadla můj stisk už dále nevydržel a já vypadl. S výkřikem jsem se ocitl na silnici. Vnímal jsem, jak se kutálím, jak hrozně to bolí a jak se na mě všechno trhá. Kůže se mi dostala do kontaktu s povrchem. Když jsem se zastavil, viděl jsem za sebou dlouhou krvavou stopu. Ležel jsem na zemi. Přišerná bolest. Močivá agonie. Podíval jsem se na své ruce. Krev. Povrch mých paží se proměnil v jeden velký silniční lišaj. Kousky štěrku se měl zarité hluboko pod kůží. Pokusil jsem se posadit. Uvědomil jsem si, že mám z oblečení cáry. Ty hajzlé! Ty vyjebaný, skurvený, nestvůrný sráči! Zahrozil jsem ve vzduchu pěstí, ze které mi stříkala krev. S obrovskou námahou jsem stál. Znechuceně jsem pohlédl na svá zranění a potácel se po silnici. Dodávka byla převrácená na boku asi deset metrů ode mě. Kamion zmizel s se zničenými pneumatikami za zatáčkou. Řidič byl určitě rád, že zmizel šíleným lidem, kteří kolem něj střílejí. Silnici blokovalo několik obrovských polámaných klád. Asi 100 metrů od nás stálo poklidné útulné stavení a za ním ohrada s kozami. Soustředil jsem se na každý krok. Došel jsem k dodávce. V blízkosti byl stále jeden z chrličů a já už neměl žádné pořádné zbraně. Kula dodávky se přestala točit. Motor utichl. Nastal okamžik tajemného ticha narušovaného prskáním horkého motoru. Po silnici se rozlévala kaluž zelené nemrznoucí kapaliny. Když jsem se přiblížil, uvědomila si má bolestí zmučená mysl, proč se dodávka po přetočení na stranu nezačala kutálet. Byl pod ní totiž zaklíněný chrlič. Jeho masivní tělo bylo z většiny rozdrcené na štěrek a vytékala z něj vařící tekutina. Stvůra přišla o jedno paži, z druhé zbyl pouze pahýl. Chrlič se nemohl vymanit, ale pahýlem se stále snažil najít Julii a Reje. mi sletěla k pouzdru, ale zjistil jsem, že během blízkého setkání s vozovkou jsem o čezetu přišel. Všiml jsem si, že na silnici leží má odstřelovací puška. Optiku měla rozbitou a byla dost potlučená. Zdálo se, že by se z ní ještě dalo střílet, ale náboje už došly. Zvedl jsem ji. Chrlič bodnul špičatým pahýlem rozbitou střechou do místa, kde jsem tušil připoutanou Julii. Z dodávky se ozval bolestný výkřik. Pahýl vyjel ven. Jeho roztříštěný konec byl pokrytý krví. Bolest ustala. Soustředil jsem se jen na svou zlobu. Hej! Zakřičel jsem a belhal se ke zraněné bestyji. Její šedé oči se podívaly mým směrem. Jo, mluvím s tebou. Chlič se pokusil pohnout ke mně, ale nákladňákej fatálně zmrzačil. Bylo mi to jedno, chtěl jsem ho dorazit. Nechtěl jsem mu dovolit, aby dostal ostatní. Zvedl jsem těžkou pušku nad hlavu a rozběhl se. Praštil jsem pažbou do pahýlu, pak znovu a zase. Pažba se záhy ulomila. Chytil jsem pušku z druhé strany a začal používat hlaveň jako pálku. Mlátil jsem do kamenného pahýlu, dokud se nepřestal hýbat. Pak jsem udělal krok, přistoupil k nestvůrné hlavě a spološíleným rykem do ní začal mlátit. Znovu a znovu. Hlaveň se ohnula, mi námahou krváceli. Ocel proti nepodajnému kameni. Byl jsem, dokud se čelist bestie neroztříštila. Kapky vařící kapaliny mě popálily na kůži. Chcípni! Chcípni! Bodnul jsem hlavní dopředu jako kopím a trefil chrlič do chřtánu. Hlaveň se mi v něm však zaklínila a tak jsem přišel o zbraň. Všiml jsem si ale, že z dodávky vypadlo ještě cosi. Nechal jsem na chvíli stvůru stvůrou a došel si propáčidlo. Pak jsem se vrátil k práci. Stvůra sebou škubala a házela a já ji byl a mlátil. Konečně se chrlič přestal hýbat. Rastavený kámen, který byl jeho krví vytvořil kouřící kaluž, která postupně chladla a tvrdla. V kameném těle se objevily trhliny. Chrlič možná nikdy skutečně nežil, ale teď se měl jistotu, že je mrtvý podle všech měřítek. Slyší mě někdo? Lapal jsem podechu a třásl se. Dopotácel jsem se před dodávku a kletnul si k rozbitému čelnímu sklu. Julie byla zaklíněná vevnitř a na oblečení měla krev. Příliš mnoho krve. Jsi v pořádku? Praštila jsem se do hlavy. Pak jsem dostala ránu. Slabě pokynula k díře, kterou Monstrum před chvílí udělalo do střechy. Je to zlý, zeptal jsem se z a opatrně ji začal vyproštěvat oknem ven. Bolí, rukou si tlačila na rameno. Ale můžu se hejbat. Vytáhl jsem ji ven a pomohl ji sednout si. Všiml jsem si díry nad klíční kostí. Rána krvácela, ale nijak zvlášť moc. O anatomii jsem nevěděl vůbec nic, takže jsem neměl ponětí, jak je zranění hluboké. Táta? Kde je táta? Nevím, tlač na to. Propátrával jsem nebe, někde na něm pořád ještě byl poslední chrlič. Najdi ho, prosím. A co ty? Jsem v pohodě, nebude to tak zlý. Najdi ho, Owené, postarej se o něj. Obrátila oči v sloup a hlava jí přepadla dopředu. Chytil jsem ji. Do Julie, Julie! No tak, bude to v pohodě. Zatřásl jsem s ní. Nereagovala. Z rány na hlavě jí stékala krev po tváři. Položil jsem Julii na zem a došel pro lékárničku pod sedadlem spolujezdce. Roztrhal jsem její košily a nasypal do rány u ramene prášek na srážení krve. Pak jsem to celé zajistil obvazem. Nebyla to sice nejlepší první pomoc, ale navíc jsem neměl čas. Dřív, než jsem uslyšel mávání křídel, ucítil jsem závan větru. Poslední chrlič přeletěl nad námi a začal pomalu kroužit. S roztaženými křídly přistál 8 metrů od nás a usadil se na jedné z mnoha klád. Stvůra složila obří křídla a opřela se dlouhými předloktími o zem. Začala se plížit k nám. Chrlič byl velký jako auto, a já měl v ruce akorát páčidlo. Naštvaně jsem ho hodil z tvůře do obličeje. Neškodně se odrazilo do strany. Nechal jsem Julie být. Osobní zájmy museli stranou, nebyla jiná možnost. Skočil jsem do dodávky a začal hledat zbraň, jakoukoliv. Doufal jsem v něco pořádně velkého. Slyšel jsem, jak se ke mně kamenné nohy přibližují. Ahoj, velký kámo! Myslím, že jdeš po mně. Hej, Julien táta se zjevil z čistého nebe. Po nehodě vypadal trochu hůř než dříve. Pomalu kulhal ke stvůře. Chrlič zaváhal a se byl zmatený, že před ním ten člověk neutíká ani po něm nestřílí. Nemá smysl, aby se je zabíjel. Deš po mně, tak si mě vem. Chrlič se otočil od dodávky a vydal se k Rayovi. Ten se vůbec nesnažil monstru vyhnout. Rozpažil a kráčel k němu. Tak pojď, hodnej chrlič. Jo, hodnej kluk. Tak mě zabij, ať to máme za sebou. Chrlič ale neměl úkol reje zabít. Prokletý hledal informace. Stvůra porojovy sáhla pařátem, vzala jej kolem pasu a snadno nadzvedla do vzduchu. Chrlič roztáhl křídla a připravoval se vystřelit do vzduchu. Nahmátl jsem anihlátor. Jako zázrakem ležela brutální neohrabaná brokovnice či granátomet na svém místě. Přitiskl jsem si anihlátor k tělu a plížil se ven. Neměl jsem šanci Reje zachránit, ale chtěl jsem se o to pokusit. Stvůra se přikrčila a naschromážděla sílu v mocných nohou, křídla rozepjatá přes celou šíři cesty. Reje držela pohodlně v podpaží. Ten se vůbec nezmítal. Julie byla pořád v bezvědomí. Zoufale jsem se snažil přijít na způsob, jak monstrum nějakým způsobem zastavit. Chrlič se otřásl, dostal zásah velkorážním projektilem přímo do hlavy. Síla nárazu do ní vysekla díru. Zadunění následovalo o zlomek vteřiny později. Vylezl jsem z dodávky z brokovnicí před sebou. Neměl jsem ponětí, odkud kulka přiletěla. Druhý tajemný výstřel zasáhl stvůru do paže. Okamžitě začala stříkat žhavá krev. Chrlič reflexivně pustil reje na zem. Ten zůstal ležet a nehýbal se. Nastavil jsem plně automatický režim palby a cestou k monstru jsem do něj nasypal 20 střídavě hromadných a jednotných nábojů. Hromadné střely neměly téměř žádný účinek až na několik broků, které zasáhly zranitelné spoje. Jednotné náboje ale měly slušnou sílu a tak stvůru dezorientovaly. Chytil jsem reje za paži a otáhl jej od stvůry dále. Věděl jsem, že když bude dost daleko, budu moct použít granát. Tajemný střelec vypálil třetí ránu a zasáhl chrlič do krku. Ten zvedl ruce, aby nové zranění zakryl. Dotáhl jsem reje k Julii a položil jej. Otočil jsem se k monstru namířil na něj anihilátor a sáhnul po spoušti 40 mm granátometu. Nevěděl jsem, jestli už jsme v bezpečné vzdálenosti, ale neměl jsem moc na vybranou. Chrlič se postavil na zadní a roztáhl křídla. Vystřelil jsem. Vzdálenost těsně stačila na to, aby se v granátu vyřadili pojistné bezpečnostní mechanizmy. Těžký projektil zasáhl chrlič těsně pod bradu. Následný výbuch mnou silně otřásl. Pak přišla z prška tekutiny. Chrlič přepadl na záda v oblaku prachu a štěrku. Hruď měl roztrhanou a ožehnutou. Hned se však otřepal a s námahou se zvedl na nohy. A do prdele. Chrlič udělal dva váhavé kroky pak se na něm objevily vlasové prasklinky. Najednou se tvůra roztříštila jako upuštěná sklenice a na silnici zbyla jen kalušeho žhavé krve a kusy kamení. Klekl jsem si vedle Julie. Dýchala. Zdálo se, že srážící činidlo zabírá. Pep měla sice slabý, ale byl tam. Zranění na hlavě nevypadalo dobře v reji, co si mumlal a mával rukama do vzduchu. Spíval si titulní písničku ze starého muzikálového seriálu The Monkeys. Musel jsem odolat pokušení umlčit podrážkou své patnáctky boty. Jste v pohodě, lidi, zavolal hlas. Patřil staršímu muži se silným měžanským přízvukem. Váhavě se blížil z nedaleké farmy na hlavě měl klobouk s vyšitým logem Střelecké asociace a v rukou držel obrovskou opakovací pušku. Co to bylo u všech čertů za věc? Ochrlič, nadpřirozený monstrum, skurvený sráč, zatraceně, všiml si bezvědomé zakrvácené Julie. Moje žena už zavolala policajty a záchranků. Mají služebnu v kemdnu, ale budou tu rychleji. Brácho, ty bys asi taky potřeboval ušetřít. Vypadáš děsně. Podíval jsem se na své paže. Kolem zadřeného štěrku prosakovala krev a na několika místech mi úplně chyběla kůže. Hrozně to štípalo. Ve svém novém zaměstnání jsem měl nehezký sklon nechat si pokaždé nakopat prdel. O to byly hodně slušný rány, řekl jsem mu. Zachránil si nás. Jo, když jste se vybourali, seděl jsem v obejváku. Podíval jsem se z okna, Viděl jsem velký monstrum, jak vysí za kamion, tak jsem si zašel pro velký kvér. Potěžkal pušku. Winchester Magnum ráže 458. A to mi žena říkala, Carlyle, takovej sloní kanon nepotřebujím. Co budeš s takovou puškou dělat? Phe, ženský, teď už nebude říkat nic. Bylo úžasné, že jsem měl peněženku pořád v kapse od kalhot. Chvíli jsem se v ní hrabal, dokud jsem nenašel navštívenku se zeleným rohatým smajlíkem. Svou jsem si ještě nestihl nechat vyrobit, takže se muži dal herbinčrovu. Něco ti povím, Carlyle. Až o omrzí farmaření a budeš se chtít živit zabíjení monster, zavolej tomuhle chlápkovi. Řekni mu, že tě posílá ouven zastava pit. Já teď omdlím. S námahou jsem se položil vedle Julie, pustil rejovo mumlání z hlavy a chtěl počkat na sanitku. Během několika vteřin jsem ztratil vědomí. Starý muž mě očekával na schodišti vybombardovaného kostela. Malým kapesním nožíkem ořezával dřívko. Prostředí zničeného města bylo znovu celistvé. Všude byla suť, ale aspoň tu nebyla žádná místa plná ničeho. Pod bosýma nohama mi křupal sníh, který však nestudil. Ve snu mě nic nebolelo. Přivítal mě zamračením a pevným stiskem prstu. Chlapče, v téhle práci nejsi moc dobrý. Škrábnul v paralizoval paralyzoval přízrak, spadnul z lodi, zbyl upír, zbyl policajt, Pronásledoval chrlič a teď ještě spadnul z auta, z jezdícího. Možná jsme měli vybrat někoho jinýho. Pokračoval a pořád mi třásl prstem. Připomínal mi mého českého dědečka. Snadno se rozčílil a měl potíže to vyjádřit. Ty si neumíš pomoct, jsi, jak se říká, otloukánek. Říkáš, hej, stvůro, tady jsem, tref mě do hlavy. Hele, mě už taky unavuje, jak pořád dostávám nakládačku. Jestli si chceš vybrat někoho jinýho, nemám s tím problém. Posadil jsem se vedle něj na schody. Nedokázal jsem poznat, co vyřezává. Jedno bylo ale jisté, moc mu to nešlo. Musím se vrátit, Julie mě potřebuje. Musím se probudit. Promiň chlapče, to nejde, Jsi zraněný. tělo potřebovat čas odpočinout, musíš si udělat čas na jiný věci. No, tak to mám dobrý nápad. Co kdybys mi teď pro změnu dal nějaký jasný odpovědi? Phe, Plyvnul do sněhu, chceš odpovědi, dám ti odpovědi, snažím pomoct chlapče. Některé věci nemůžu říct, jenom ukázat. Je to těžký, pochop. Pročel prokletají po Juliině tátovi? Pokrčil rameny. Je jako ty. Vždycky chce jasný odpovědi. Jako ty. Dokonce má stejný otázky. Chce vědět, kde je místo moci a jak ho použít. A vidíš, co jsem říkal, Stejné otázky. Jak mám tohle vědět? Zvedl jsem kámen a hodil ho proti hromadě suti. Ozval se náraz. Chlapče, zlobíš se co? Mat zlobíš? Přikývl jsem. Muž přestal na chvíli s vyřezáváním a jemně mě pohladil po paži. Zlobíš se, protože holka zraněná. Protože starý doktor zraněný protože chrliče dostali pár pošuků, co? Neodpověděl jsem. Po chvíli starce přestalo čekání na mou reakci bavit. Lovci musí pochopit, že nejde zachránit každej. Někdy nejde zachránit ani vlastní kůže. Tak to prostě je. Zarazil se. Pche, dost řečí. Času málo. Ty brzy probudíš. Chci ukázat další vzpomínky. Doufám, že nic čerstvího. řekl jsem s obavami. Po nedávném krátkém setkání s myslí Lorda Mačáda se mi tenhle nápad nezamlouval. Nechtěl jsem riskovat, protože jsem měl pocit, že už bych se nemusel probudit vůbec. Ne, zase stará vzpomínka, bezpečnější. Asi o tom ani neví, nejsem silný na novou spomínku. Moc nebezpečný, dostane červy do hlavy, vyžerou mozek. Nechtěl jsem se vyptávat, co tím sakra myslí. Poslyš, chlapče, těžko vysvětlit. Tenhle prokletej, nemůžu ti ukázat věci, co má v hlavě teď, věděl by to. Ale jsou věci, které jsou dávno staré. Leže jako mrtvola v zemi. Už jim nevěnuje pozornost. Když se na ně díváme, neví o tom. Mlč a uč se. A jak to děláš? Zemračil se a hledal správná slova. Jsem tady uvězněný kvůli blbýmu artefaktu. Kvůli prokletýmu nemůžu pryč. Už to jsem dlouho. Prokletej na mě zapomněl. Ale on, jak se to řekne, podceňuje věci, který dělám, abych ho zastavil. Mám šanci mluvit s tebou, pomáhat. To on nečeká. A teď mlč. Vidíš, co dělají tvý otázky? Ply časem. Odložil vyřezávání, složil nůž, pečlivě ho schoval a dotkl se mého obličeje. No, tak jdem na to. Řekl jsem odvážněji, než jsem to ve skutečnosti myslel. Rozbité město zmizelo.